Bakom kulisserna, på inspelningen av den klassiska västernfilmen Sju vågade livet, som i sin tur var en amerikaniserad version av Akira Kurosawas mästerverk Sju samurajer, stod inte allting rätt till. Bakom den etablerade storsjärnan Yul Brenner tävlade sex unga Hollywood hopefuls om så mycket tid på vita duken som möjligt. När kameran började rulla så trixade spjuren Steve McQueen med hatten. Charles Bronston spände sina biceps och kontemplerade över vad det innebär att vara både stark och bräcklig. Allt detta medan Robert Vaughn kisade förförisk med sina allra bästa sängkammarögon. Situationen blev till slut så stökig att regissören John Sturge kallade det till ett krismöte. Ett möte som avslutades när Jule Brenner hotade med att spela in filmen utan hatt. Inte ens Steve McQueen kunde konkurrera om uppmärksamhet mot en skallig Hollywoodstjärna. Men här på historiepodden är vi bara två teaterapor som tävlar om uppmärksamheten. Den ena är min kollega Daniel Hermansson. Du har kallats världens snabbaste svärdsman. Och den andra är jag Robin Olofsson. Mästerstrateg är mitt homeriska epitet. Idag handlar historiepodden om det svenska befrielsekriget på 1500-talet. Vad säger du om det? Jo, det säger jag att det ska bli väldigt intressant att dyka ner i här. Men då så? Lite vignett på det? Ja, välkomna tillbaka till avsnitt 13 av historiepodden. Och eh, vi har nyligen då hört, eh, alltså de blir bara mer och mer invecklade de här <laughs> introduktionerna. Jag vet inte, du tappar mig någonstans där vi hattar och grejer, jag fattar ingenting till slut. <laughs> Vad var Nej. det du pratade om? En litet beröm till dig i slutet, jag utnämnde dig till den coolaste karaktären nu de sju samurajerna. Jaha. Du är världens snabbaste svärdsman. Det är inte så dumt. Okej, okay. ja men tack då. Ja, och att man kan ha sånt gott självförtroende när det gäller historiepoddens deltagare är ju att eh, vi har ju fått lite härlig uppmärksamhet i veckan. Ja, jo, det, det får vi ju eh, varje vecka lite grann och det är ju kul. Men nu var jag ja, lite verkligen. mer celebert. Eh... Pontus Wernblom twittrade om att ja. han hade lyssnat på historiepodden och kallar den magisk. Det är ganska kul. Ja, det är väldigt roligt. Men det är kul med allt beröm vi får. Det är ju som sagt eh, oerhört roligt. Vi gör vad vi kan här för att leverera. Verkligen. Och en sån rolig sak är ju... En twittrare, nu har tyvärr inte skrivit ner namnet på dig. Ber om ursäkt för det. Men som till exempel efter Brasilien-avsnittet försökte komma på vilken karaktär den ur Game of Thrones, den brasilianska kungen, var mest lik. Ja. Och jag tänker, här har man ett sånt lysande... Lysande möjlighet i det när vi pratar om Gustav Vasa Och kanske en Lite här... En maktkamp som skulle kunna vara Ja en det här är lite Game of Thrones Känning på De här äventyren som vi ska Göra oss in i idag Det är mycket svek och det är intriger och, och det är Blod som flyter både till höger Och vänster och huvuden som far fram Och tillbaka från Ja, kroppar som de inte hänger ihop med länge. Så ja. Vi ska väl ge oss in på det här snart Jag har tänkt Bara, jag har tänkt på en grej Två grejer För några avsnitt sen så Uppmanade du Att man skulle lägga upp En bild på den där Någon galje i Ullånger jo, den, dök den dök upp Ja, upp, ja. Och jag fattade inte först vad var alls. Jag tänkte, ha, här har något som kanske är historiskt på något sätt då. Men sen tänkte jag efter dig en galge. pratar inte om något om en galge. Mycket riktigt, nu har vi den. Har du kommenterat eller sagt något om det? Nej, jag tror jag har tryckt gilla-knappen på Instagram om det bara. Jag åkte förbi den där själv. Jag sitter ju i historiepoddens högkvarter nu, i min lägenhet i Gävla. Jag åkte förbi den där från Umeå för några dagar sedan. Men vad är det för speciellt med den där galgen då? Nej men det är bara en sån här klassisk sak som folk åker förbi och lägger märke till. Varför är det en stor galge på, på den där butiken i Ullånger? Kommer du inte ihåg sån där grejer man åkte förbi när man var barn? Och där är ett stridsflygplan och jo, där är en bilhandel som har en bil på taket och så. det har vi så. ju såna här på vägen till Linköping finns det, det är ingen stridsflygplan. Ja, ingen svensk kung som har krönts under galgen i Ullånger eller så. Så att den har inte... Spelat någon så här världspolitisk roll Men och du är till... det är många som har tänkt på den Du är tillbaka i Jävle Hur går det då med Du har också lovat att du skulle Lägga upp bilder på dig själv Tillsammans med något sågverk som din farfar Hade Ja morfar, morfar. Ja, det, det blir en tillvända norrut I slutet av sommaren så att det kommer väl då ja, Jag kan inte sitta och lova massa saker inte Vi har ju lovat att vi ska prata om Sverige på 1500-talet men i början av 1500-talet fanns det ju knappt något Sverige att prata om. Och så hundra år senare så är vi någon stor makt inom situationstecken. Då kan man ju så fundera lite grann, vad är det egentligen som har hänt? Och det är väl föremål nog för flera avsnitt, men idag ska vi försöka bena ut lite grann av det i alla fall. Mm. Det kommer handla om eh, svenskt 1500-tal. I synnerhet åren 1521-23 idag, eller hur? Ja, det kommer Men för att förstå det så måste man ju ha lite bakgrund som vanligt, eh, eller hur? Ja, ja, givetvis. Så är det. Varför? Kalmarunionen. Ja, den är ganska relevant i sammanhanget. Vad var Kalmarunionen då, eh, kanske någon sitter och tänker? Det var ju en union mellan de tre nordiska länderna, Danmark, Sverige och eh, Norge. Där framförallt den danske regenten var den som höll i trådarna. Grundades ju 1397. Eh, efter att eh, den svenska kungen Albrecht av Mecklenburg inte längre var aktuell då kommer man att vända sig till eh, drottning Margareta i Danmark ju. Och så blir, ja. Ja, så blir det hon som eh, Liksom bossar Över hela Norden kan man säga Och det gör hon ju rätt bra Därför att det förekommer inga uppror Eller så överhuvudtaget Under hennes eh, tid Det är först när hon har lämnat in Tagit ner skylten Och hennes son Erik av Pommen, då, Kommer att styra istället Under 1400-talet Han är inte riktigt lika smidig då Eller, eller man ska säga Eh, för då börjar ju braka som en massa uppror i Sverige <hör> Under 1400-talet är det ju väldigt mycket bondeuppror Dalaupproret med Ängelbrekt, Ängelbrekt som... Framförallt det man tänker på, ja, ja Det leder ju förlängningen till att unionskungen Erik avsätts ja. eh, Vi kommer inte fördjupa oss i Engelbrekt upproret idag men eh, eh... Kanske <hör> <hör> Ja men det är bra att veta att det har förekommit och det var ju förstås fler uppror under 1400-talet. Alltså man var ju väldigt förbannad på att de danska kungarna placerade ut... Ja, det var ju synligt synnerhet danska och ibland tyska fogdar på de olika bovjarna runt om i Sverige. Och de kramade ur så mycket skatt de bara kunde folk. Utan någon mm. slags fingertoppskänsla för hur mycket man kunde klämma över eller inte. Och då blev det ju många upprorsfaner som restes och protester... Men svenska eh, ja, allmogen eller bönderna var ju vana vid att ha någon slags eh, frihet och inte att behöva betala eh, orimligt höga skatter. De danska bönderna var ju mycket mer hårt hållna och, och så. Så kungarna, de danska kungarna hade ju, de tog ju med sig sin stil eh, till att styra Sverige också. Det funkar inte riktigt där. Men det är ju intressant det där, unionen är inte helt stark, men det finns ju ingen expert som med någon trovärdighet skulle kunna säga att den absolut skulle falla. Det var bara en tidsfråga. Mm. För om man till exempel jämför, här, sådana här unioner var ju ganska vanliga. Om man kan jämföra med den samtida kastiliansk-argoniska unionen, det som vi idag kallar Spanien. Mm. Det var ungefär lika löst sammansatt union som kalmar -unionen. Och att den ena höll och den andra föll. Det är ju mycket som tillfälligheter egentligen som mm. avgör det. Ja, så är det. Det hade ju verkligen knakat till frågorna här under, under hela 14-talet som sagt. Och då har vi ju ett, ett gäng svenska högadelsherrar, Sturarna, som, framförallt mm. de som står för motståndet. Och även en, en levare som då heter Karl Knutsson. Bonde, han blir kung i tre omgångar över Sverige då. Annars så är vi ju oftast riksföreståndare kallas de som styr Sverige under 1400-talet mycket. Ja. Eftersom egentligen så är det då den danske kungen som sitter på, eller borde sitta på tronen över Sverige. Har du något att säga om början av 1500-talet eller slutet på 1400-talet? Nej, 1512 så river stensturen den yngre åt sig just det riksföreståndarskapet i Sverige. Ja. Och då har han blivit där högsta hönset i Sverige, men inte högst upp i Kalmarunionen då. Denna Sten Sture den yngre är väl en nyckelfigur här? Det måste man ju säga. Han är ju den som symboliserar den svenska kampen för frihet och sådär. Och att man liksom inte ska hänga ihop med Danmark. Han är ju de unionsfientligaste stora ledare. Han är väldigt ung då när han lyckas bli riksföreståndare. Var är 19 år. Mm. Och han heter ju egentligen inte Sture utan han tar ju det namnet. Han heter Svante Nilsson och så tar han nu namnet Sture för att koppla ihop sig själv med Sten Sture, den äldre då. Som hade varit Just en stor det. framträdande figur på slutet av 14-talet. Och vunnit slag mot danska kungar och sådär när de kom och försökte ta över Sverige. Mm. Men det klingar rätt bra att heta Sten Sture den yngre. Och så, då tar han det. Det är ett sådant exempel på hur personer i historien själva använder historien för att ge sig själv trovärdighet. Mm. Ja, det är vi verkligen. Och Sten Sture då tillsammans med de ofrälseständerna så går han till anfall mot ärkebiskop Gustav Trolle. Gustav Trolle är då en istället en figur som är väldigt danskvänlig och väldigt för unionen att den ska bestå. Och i Danmark så har ju mm. då en ny kung tillträtt, en herre vid namn, ja. Christian. Den här Ordningsnumret den andra. jag. Och han tänker sig ju att nu ska vi ju få bukt med de här svenskarna. För han är ju, han är alltså inte köant kung av Sverige. Hans företrädare, får han hans där och Hans. Han hade ju haft stora bekymmer med svenskarna. Och Stin Sturr, och så. Men nu är Kristians tur här och nu ska man vissan styra upp det här. Gustav Trolle då kan man säga, han var ärkebiskop det sa jag. Men han satt i Uppsala, det sa jag inte. Mm, nej. Och var väl någon sorts maktfiguren ja. där? 1515 utses han till ärkebiskop då. Och ärkebiskoparna eh, höll ju till på eh, ett slott som heter eh, Almar Almara Stäket. Eller Stäket. Mm. Kan man säga. Lite förenklat. Eh, och eh, han är ju då alltså Stenstorien Ynges stora fiende. Det är de två som står emot vad han kan säga. Tolle som mm. då är för danskarna och Stin Sture, den yngre som inte är där. Och då bestämmer Stin Sture att han ska göra en kontrovers av det här. Nämligen att förlärningen som Bavgen stäket står på det är inte helt klart vem som äger det. Och Stin Sture anser att han kan dra in förlärningen till kronan. Alltså att han kan ta hand om det. Däremot Bovjen har ju av tradition alltid tillhört ärkebeskopparna eh, sedan 1400-talet. Så den eh, kan han egentligen inte ta, men han menar på att han kan ta själva länet. Det håller inte till håller med om ja. ju. <laughs> Otippat. <laughs> Så... Så, och ingen av dem vill kompromissa Tidigare det har varit kontroverser Om det här med länen och, och bovgen innan Också lite grann Men då har de föregående riksförståndarna Och arkebiskoparna kommit överens Men de här två hatar varann Så de kommer inte överens Och då blir det, det blir ju Stora grejer av det här då Vill du haka på och säga något? Nej, det, det jag tänkte säga är väl att stensturen han samlade ju på sig län och borgar och slott och grejer. För han hade väl i förlängningen sina ögon på den svenska kungamakten. Ja, det är, det är svårt att veta egentligen om man... Ja, kan, kan man spekulera, man spekulera om det? Eventuellt, ja. ja. Men du hade mer om stäket. Ja, det kommer ju att utvecklas till eh, kort och gott att man kommer att belägra hela... Hela bargen här och Gustav Trolle får ju barrikadera sig där inne och sitta och trycka framför sina braser där inne i ett helt år och lite till. Mm. Och det. Sture har ju då marscherat också mot Nyköpings hus och gripit en Sten Kristiansson, Oxenstierna, som var kompis med Trolle. Och den här Oxenstierna lyckades man då klämma ur att det hade för en konspiration. Och det är alltid lite misstänkt när man, när man liksom har Tillfångat tagit någon Och sen vet man ju inte hur mycket tortyr och grejer Det kan vara inblandat dessutom dör den här oxenstjärna Av en händelse lite senare Så då är det ju svårt att ifrågasätta Om det hade förekommit Någon konspiration Till Christian Anders föremål Som Stensur hävdar då Det är det han har som och säger Att Trolle, en landsfärdare här Han laborerar för att Kristian and den ska komma hit och bli kung. Och nu kan vi då alltså belägra sträket. Eh, och efter tio månader där också då, eller ett år, så så kommer Kristian den and andres uppe in till Stockholm för att försöka... Ja, man ska undsätta eh, troller på något sätt. Nu är det ju början likna krig här ju. Ja, för Kristian den andra, han använder väl det här som ett svep själv för att få gå in i Sverige. Ja, det är väl inte så dålig svepskäl egentligen eftersom ärkebiskopen är belägrad av några galningar enligt honom och han som då anser sig vara rättmätig har, att han har rättmätig anledning att sitta på den svenska tronen det är klart att han, man behövde ja. inte så mycket skäl på den här tiden utan då kunde man ju krysta fram vad man ville och så gjorde man ju som man ville Och den här armén som Christian andre kommer med, det är ju då en armé bestående till mångt och mycket av legosoldater, mm. vilket var någonting han gillade. Och det var ju the latest technology inom krigsföring. Det var väldigt effektivt men det var mycket väldigt dyrt också. Men Danmark var inte så fattigt så för... där ungefär. Nej, Danmark var ju Nordens ekonomiska stormakt och Kristian II hade ju knutit starka kontakter med framförallt holländare men också engelsmännen. Någonting som de tyska handelsstäderna inom Hansan inte tyckte de sådär jättemycket. Jag tänkte att det kommer att bli viktigt sen vad som händer med de här tyska städerna egentligen. Kristen mm. Andrade dessutom inga problem med att sidosätta adeln för att ta in andra rådgivare. Hans närmsta man var ju ingen man utan en kvinna. En holländsk köpmanna <laughs> enka som hette Sigbrit Willoms eller Mor Sigbrit. Och liksom den danska adeln hatar det här. Därför en dansk makthavare ska ett, inte vara holländare. Ska två, inte vara... Från det ståndet och ska tre inte vara kvinnor. Det var alla fel där som var ja, ja, verkligen. När man kommer till Stockholm där i alla fall så då, man bränner man ju så mycket man orkar runt omkring. Eh, och stäcket som ligger då på vägen mellan Stockholm och Västerås. Man ser eh, rökspelare upp mot himlen ifrån sträket. Och då utbryter ett stort jubel för man tänker nu kommer Christian här och räddar oss. Men danskarna mm. besegras ju här eh, i något som kallas förslaget vid Vädla som ligger typ vid, ja, men vid radiohuset, sägs det, där det ligger idag, vid, på Gärdet. Eh, och det kommer bli många turer med danskar som åker fram och tillbaka här, men i den här tillfället då så förlorar de och får ju åka hem igen. Och då är ju troller helt utlända åt sig själv igen. Och nu sätter sig ja. då eh, Riksrådet Då man har ett riksmöte Med Stin i spetsen Och man bestämmer att nu får det vara nog Nu ska vi, vi är hela skiten helt enkelt Det här verkar vara en bra idé eh, Och så sätter jag alla sitt sigill På ett eh, dokument Och då man tar högtidligt ett beslut Om att nu, nu får det vara nog Med den här eh, trollen och hans stäck. Eh, och det är ju då som Hans Brask Känd från brasklappen. Känd från brasklappen, ja. Han petar in en lapp under sitt sigill. För han känner kanske att det här kan gå åt både det ena och andra hållet. Mm. Eh, och då gäller det att gardera sig lite. Nu är det inte helt tvärsäkert att han faktiskt peta in en sån där lapp. Men däremot så finns det eh, ganska bra belägg för att han har garderat sig på mm. olika sätt åtminstone. Och enligt eh, traditionen då så ska jag ha på den här lilla lappen han petar in under sitt sigill. Som man säger på dokumentet. Här till är jag nödd och tvungen. Och det där kommer jag användning använda för lite senare som vi kommer märka. Nej. Och det kallas då för bärsklapp när man garderar sig för att man har fel. Trolle kapitulerar ju till slut och eh, han blir då fängslad och slängd i... Eh, slängd och slängd, men han <laughs> förs till Västerås eh, slott och därför han sitta som fånge då. Och under 1518 så börjar man Montera ner hela Stäket mm -hmm. helt enkelt och förstöra borgen Och hur tror du att Påven Vi eh, på det här, det, det här är ju inte Jag har ingen koll på vad Påven gjort. tyckte om Just Gustav Trolle Men i regel så brukar inte Påven vara så nöjd När världsliga makten Går in och Går in och käftar med Den andliga makten Nej och särskilt inte på det här viset kanske. Nej, de skickar ju... Eller de. Han skickar iväg en, en barnbulla mm. som heter omgående. Ju. Och det betyder alltså att Sten Sture och alla hans anhängare är ju barnlysta. Och det är Nej, inte bra men det skulle bara bekymra Sten Sture drygt två år till. Mm, precis. Man kan ju säga också att... 1518 då, efter att man har börjat plocka ner det här stärket, mm. så eh, kommer ju danskarna tillbaka igen. Det kommer vara som sagt ett himla farande. Och man eh, går i land vid midsommar 1518 i Stockholm igen och eh, börjar skjuta mot Stockholm för att försöka ta det. Då. Den första artilleribeskjutningen mm. eh, mot Stockholm någonsin. Men om man gör två stormningsanfall också, men det går ju skogen. Sten Stue försöker då Han tänker att här inne kan vi inte sitta och tycka I Stockholm hur länge som helst För då kommer, kommer Vi inte klara det här Han riskerar ett slag då Och man möter danskarna Vid Brännkyrka Heter det Dock vet man inte riktigt om det var Där stod Det är väldigt luddigt med de här medeltida källorna Men enligt då vad man tror så ska, ska det ha stått där, slaget. Och hur, hur kan det ha gått då? Jo, det gick väldigt bra för svenskarna. Ja, härligt. <laughs> det låter som en fotbollsmatch eller något här. Det dog ju trots allt 1600 svenska bönder och vidare som ligger kvar. Så, så himla härligt är det ju inte. Men man lyckades alltså igen besegra danskarna. Och det är efter det här slaget som Kristian eh, och Ande blir... Ja, nu, nu märker han att det här, det här går inte så lätt. Och så himla bra. Och han eh, måste nästan dra sig tillbaka hem igen. Men det är inte så lätt att göra heller. För vinden ligger ju åt fel håll. Och nu börjar han bli belägrad istället där utanför Stockholm. Han har sitt läge på Södermalm nu vid det här laget. Och... Eh, Ja, Han måste nog förhandla med sin Sture här. Men för att göra det så vill han ha en, en säkerhet. Ja, det är nu ja. Och då eh, krävs det krävs mm. ju gisslan för att... Liksom, han vill inte klampa in i eh, ett hus med sin Sture bara sådär. Utan han måste ju ha någon säkerhet och någon gisslan. Och det är nu han får då sex stycken adersmän som någon slags säkerhet. Och det är ju då en viss herre som den heter unge Gustav, Eriksson. Gustav Eriksson ingår i ja. den. Gisslan Och vad gör då Christian när han har fått de här sex Han bryter sitt löfte och så tar han dem till fånga Vad? Vad säger du? Skulle han inte hålla sitt ord? Nej han håller inte sitt ord Den är god, det är pålitlig Christian Den andra. Så att, nej, de, nej Jag vet inte hur hårt det, det egentligen var, var adelsgisslan. för de placerades ut på olika Sex stycken olika slott den gode Gustav Eriksson placeras på Karlö Han verkar ha det ganska gött där Vi kommer väl komma till Vasa snart Och till sist väljer ni ju fly Men det är inte för att det är så fruktansvärda Han har det inte som i maze fängelset Som vi pratade om förra avsnittet Att det smetas fekalier på väggarna Utan han, han, han har det ganska gött där Ja, eh, det kan man säga. Men nej, han alla, ju säga Alla andra fångar kommer ju Jaha. tillbaka som danskvänner när de släpps sen. Ja. Det är bara han som fortsätter på Stenstures sida. Christian den andra, han har, han har ju retruterat och han har dykt djupt ner i pengapåsen och skrapat ihop så stora armé som han bara kan få ihop. Och 1520 så är han tillbaka. Nu, en gång för alla, ska vi banka vett i de här svenska. Mm. Som sagt, nu, och nu tar han ju då landvägen istället då. Från Helsingborg och upp in i Småland och sen Östergötland. Och Sten Sture försöker att eh, upprätta någon slags försvar i Västergötland. Det här är ju då i januari mm. 1520. Då man inte alls brukar kriga överhuvudtaget i Sverige. Det är fullt med snö överallt. Det är liksom inte krigssäsongen. Visst, egentligen. de blev tagna på sängen lite grann va? Ja, det, det måste man ju säga. Men han försöker upprätta någon slags försvar vid eh, något som kallas för Åsundens is. I närheten av nuvarande Ulricehamn norra stranden, där går det inte vidare han får eh, en, någon form av kanonkula som studsar eh, ja, sägs att den studsar på isen och sen upp in i hans knä eh, och då gjorde det rätt ont och han kunde inte, han kunde inte leda försvaret längre överhuvudtaget och den svenska armén upplöses ganska eh, snabbt efter att Sten Stura har blivit sårad där och danskarna gör en stor seger det här. Och sen så bränner man hejdlöst Falköping och Skövde och massa olika ställen. Och det finns ju ingen efterträdare till Sten Sture på något naturligt sätt heller. Så nu har de unionsfientliga väldigt svåra tider, mycket mer öktare. Mm. Dessutom drar ju då Sten Sturen på vägen till Stockholm sen då. På Mälarens is. Det finns ju en mycket klassisk målning av det här då. Som Carl Gustav Hellqvist har gjort. Något nationalromantiskt målad möjligen, men ändå. Nu hade då Christian II stora möjligheter att segra här. Nu var det bara Stockholm kvar till slut. Stockholm belägrades. Och Sten Stures enka skötte belägringen va? Alltså inte för danskarnas sida utan på andra sidan murarna så att säga. Hon satt ju inne i, i Stockholm då och försökte leda försvaret. Och i fyra månader eh, håller hon ju emot, så att säga. Vad heter hon? Karin Nilsson Gyllenskärna? Nej, men Kristina Nilsdotter Gyllenskärna. <laughs> där ja. ja. <laughs> och hon gör det där rätt bra, som sagt. Men sen... Eh, ja, det är inte helt klart varför... Hon till slut kapitulerar. Det finns olika bud om det där om Kristian Nande har övertalat borgarna i Stockholm att de kommer få stora förmåner om han får komma in där och oss och sådär. Han var ju han var ganska vänligt sinnad mot köpmän och sådär generellt sett han hade mm. växt upp med dem när han var liten och så. Hans pappa, kungen Hans, hade placerat honom hemma hos någon köpman under en tid sådär. Så han kan ha övertalat bovjarna som i sin tur har övertalat Kristina eh, på något sätt. Hur som helst så har ju Kristina sett till att hon ska få en... Man släpper inte in den här galna Kristian hur som helst i Stockholm utan garantier, eller hur? Det är ett väldigt förmånligt kapitulationsavtal som tecknas. Mm. Ja, det går ju åt som sagt. Vad innebär det här avtalet då ungefär? Ja, men det innebär att de här stenstura anhängarna, de ska... De ska vara skyddade och de ska vara säkra och jag, jag vet inte allt som är med där Men det beskrivs ju i alla källor som att Det var väldigt förmånligt Och inte ens den mest paranoida Skulle kunna veta vad som komma skall Nej Den 7 september 1520 skapade kapitulerar man mm. Och Kristian eh, Ger mycket omfattande Försäkringar om att de kommer vara Tygga och säkra och, och så Amnesti till alla gamla eh, unionsfientliga Sture-anhängare. Men hur går det då sen då? krönts, han sviker sina löften han dömer alla Stenstures anhängare till kättare och ett ut tre så har vi Stockholms blodbad. Ja, det var en mycket snabb och elegant sammanfattning där. Man festar ju på som tusan i tre dagar där. Det här är ju klassiskt för det var ju så man... Man skulle ju festa i tre dagar ja. efter en kröning. Han, han krönts ju kung då av Sverige. Och eh, han är ju mycket trevlig och älskvärd och sitter och skrattar och skålar med alla sina gamla dödsfeender. Eh, och sen, rätt var jag är då, på en fjärde dag så är det slut på munterheten. Ja, det här är ju någon sorts Stockholms egna Red Wedding. Helt plötsligt så läses bara, ni, ni alla är åtalade för följande brott. Man pangar ju igen dörrarna och låser in alla i en stor sal. Och eh, så kommer ju då Gustav Trolle av alla fram. <laughs> Förstås För han är återinsatt som ärkebiskop nu mm. ja, han är ju lite småsur på studierna om man Vad säger. kan det bero på? Ja Det kan ju hänga ihop med det här stäket då. Så han ju läsa upp en massa anklagelser Och i var och mening Så använder han det ordet kättare Och en kättare är ju en sån som då Har Gått emot Den katolska tron och påven mm. Och då kan jag tänka mig att det går lite kalla ilningar längs i graden på somliga som sitter och lyssnar på det här. För så länge det handlar om att bara betala skadestånd så är det en sak. Det kan ju vara lite jobbigt och dyrt och så, men man behöver inte dö. Men Nej. när han börjar prata om att, man är, att det har att göra med uppenbara kättare hela tiden, då, då är det ju som gäller. Och dödsstraff är ju en sak. Det är klart det är inte kul att dö. Men just kätteri är ju intressant eftersom det gör barnen arvslösa också. Mm. Ungen till en kättare ärver inte fadern. Och då kan vi ha unga adelsmän ute i riket som Gustav Eriksson. Som helt plötsligt mm. har blivit av med sitt faders arv. Ja, man, man hugger ju ihjäl här. Alltså ett hundratal människor. Man, mm. man hugger ju inte ihjäl alla utan vissa hängs ju då också. Och, Och det... många skickas till... Köpenhamn och liknande fängslas och fängsla, så kommer dö i fängelsehålor. Bland annat Gustav Vasas mamma och syster och mormor och hela mm. och hans pappa eh, är ju där och blir avrättad med svärd. Ja. Yeah. Det var ju fruktansvärda scener förstås som eh, pågick eh, här då eh, i Stockholm de här dagarna. Och det var ju folk som det var inte bara alltså uppenbara eh, sturanhängare utan man gick och tog eh, om någon anledning barberade. Det finns ju en känd eh, berättelse om någon, någon som stod och jagkade en kund. Och så kom, mm. <laughs> kom det då helt plötsligt danska soldater. Och bara, nu får du lägga ner a här och följa med oss till stöpstaken. Ja, det, det var väl ganska anledning. godtyckligt det här vilka som egentligen mm. hamnade under svärdet. Ja, det var ju någon som började åta. Lasse Hass eh, hette han och han återberättade i Olavs Peters Pietis eh, historiskrivning. Och eh, det var ju tillräckligt brått och stå gråta till de där eländiga scenerna. Då blev han upptagen eh, också och avrättad. Mm. Gustavasa, Vasa, vad gör han mitt i allt det här? Ska vi måste vi... plocka in honom i, i staden här nu tror jag. Vi måste plocka in honom och då måste vi backtracka lite grann också. och säga Vad som mm. har hänt från det att innan Gustavasa Vasa blev skickad som gisslan, det var ju redan berättat så man kan säga att det finns väldigt få källor som beskriver tidiga livet för den unge Gustav Vasa för att ingen trodde ju att den här tjomen skulle bli någonting alltså han var ju en svensk adelsman som antagligen föddes 1496 antagligen föddes han i Rydboholm men man vet inte riktigt så noggrant men han hamnar ju i och med att han blir ingift i Stenstures gäng, vad är det, det är en halvsyster till mamman jag vet inte mm. sa gäng och det är ett väldigt konstigt ord. <laughs> Stensture hade ett hov, inget gäng. <laughs> gäng. det är gängkrig det här Ja, det är någon typ ja, det är av är lite gängkrig liknande ja. i och för sig. Men, men vis, ja. visst är mammans halvsyster är Katarina Nilstotter Julenstjärna. Mm. Vi säger det. Har jag fel så bjuder jag på den. Just mm. avsa hamnar i alla fall i hovet kring Stensture och där får han lära sig allt han kan och där blir han sedemera en av de här gisslan som skickas till Danmark. Efterslaget vid ben där, ja. Precis. Och i Danmark så, så sitter han ju då som fånge som du sa på Karla heter det. Men mm. där hade han ju inte jättekämpigt, men han ville ju ändå därifrån. Och han var ju den enda av de här gisslan som inte eh, vände sig till Christians förmån då. Han märker hur snar han börjar strypas åt kring Stensture också, mm. så att... Han är ju inte säker i Danmark i längden Han, han rymmer ju i Nordtyskland då och mm. Det finns ju en stavby kring hur han rymde Nämligen att han då hade klätt ut sig till oxdrivare och gick med de här stora sjåken eh, av oxar som var på väg ner till Nordtyskland och deras marknader där Och då har han fått en massa öknamn efter det här Kung Oxsvans har ni kallat så Gustav Korumpa. Det var bland annat någon knäckt ju, alltså så sent som 1547 när Gustav Vasa hade varit kung länge i Sverige och verkligen liksom hade hårt grepp på makten. Ja. Var det var ju någon förmodligen överförfiskad soldat som utbringade en skål för Gustav Korumpa och tyckte att han var lite rolig då. Hur gick det, det för jag... den knäckten? Ja, han blev ju av med halsen. Det skulle <laughs> jag ju inte ha gjort. Nej. Så... Det var... så men eh, det, det var ett dåligt lite, beslut. Det finns lite berättelse om hur han tog sig från det där Karlö. Men så hamnar han nu i Lybeck som sagt. Lybeck var Nordeuropas största stad. Det bodde 25 000 där. Och Lybeck är ju på många sätt helt avgörande i hela den här berättelsen. Ja. Om det här kriget. Här hänger Vasa efter att han har flytt från Karlö. Då. Men. Danskarna har ju ställt krav, även på Hansa-städerna, även på Lübeck att ni får inte handla med svenskarna. Och de har ju något motvilligt gått med på det här- därför att man vill inte själva bli utfrusta från handel med danskarna- för att, ja, Sverige hade lite koppar och lite järnmalm och så- men det var ju Danmark som var Nordens ekonomiska stormakt. Så att han tvingas ju slutligen fly från, fly från Lübeck också, tillbaka till Sverige. När han är i Lübeck så har han en ganska bra överblick på- vad som kommer att hända runt omkring, Eller vad som är på väg att hända. Mm. Eh, han får ju se hur man bankar upp eh, plakat på kyrkorna runt omkring i, i Lübeck. Eh, på den här bandbullan där Sten Sture, eh, utmålas som en fiende till påvermakten och sådär. han ser hur förberedelser går till att köpa legosoldater i, i Tyskland och så från danskarnas sida. Så han inser att nu, nu händer det grejer här. Men det här är ju då före blodbadet. Ja. Men han åker ju som sagt, han måste ju dra ifrån Lübeck med till slut. Men han har ju skaffat sig lite kompisar där i alla fall. Mm, det har han. Och 31 maj, då stiger han i land i Kalmar, söker sig norrut i Småland och slutligen så landar han nu i Rävsnäs. Det är faderns gård utanför Gripsholm. Och det är ju där som en släkting och en Bråer eh, kommer och jag har fram att det där i alla fall så han träffar mm. honom. Och så sitter väl de där och, och, och pratar tillsammans och Ja, allmänt mysigt och sådär. så säger beåret, att du, nu ska jag till Stockholm här för att, eh, har du inte hört att eh, Christian har ju utlovat amnesti till alla oss, inklusive dig. Så det är klart att jag ska hänga med nu och dricka lite och alla har trevligt. Ja, ja, tänker Gustav Vasa. Han har ju litat på Christian tidigare och det gick inte så bra. Nej. Så han ger inte mycket för honom slöften. Och avstår från att följa med bra. Och han säger också åt honom att du borde inte heller åka. Men det gör han nu Och så blir han avvetad precis som Gustav Vasas pappa. Och ja. en himla massa andra. Stockholms blodbad är ju en game changer för Gustav Vasa, eller Gustav Eriksson som han heter då. Dels eftersom hans pappa är dömd som kättare så han är arvslös och... Hela hans, eller stora delar av hans släkt dödas ju Och han själv hamnar i en mycket prekär situation Sverige på 1500-talet är ju en hederskultur Helt och hållet Så att han är ju nu i ett sånt fall Alternativ att Vad som än händer som har ju han en hemd, en revansch En blodutgjutelse Som han är skyldig, Christian den andre. Han blir ju en karaktär i en isländsk saga här Sonen som ska få revansch på pappan På något sätt ja. Men fram till Stockholms blodbad så hade ju inte Gustav Vasa varit någon frihetskämpe, någon upprorsman. Han hade ju haft det ganska härligt där på fadersgård och hållit en ganska låg profil. Men nu har han inmålat i ett hörn och han måste göra någonting. Då hade han ju, en av de här snubbarna som skickades till Danmark var ju Gustav Vasas historielärare, Hemming Gad. Mm. Och Hemming Gad hade lärt Gustav Vasa allting om historia, om hur folk var. Och att dansken inte gick och lita på. Trots detta så förvandlas Hemingad sen till dansk vän under sin fängelsevistelse. Ja. Men Heming hade lärt just Gustav Vasa. Dansken, juten, tysken och djävulen. Alla räddes dalasocken. Och förlöjligen så borde man ju bege sig till dalarna. Det finns ju heller inga borgar direkt. Och så där som det sitter en massa danska fogdar i så mycket. Utan det är, det är mycket lämpligt ställe att och det är iväg till om man vill försöka göra ett uppror. Mm. Och det är ju också där som många av upproren, bland annat engelbärgs upproet på 1400 talet har startat. Och många av de här bönderna och bergsmännen där har ju egna vapen och sådär Som man behöver förstås när man ska göra anbor och pilbågar. Mm. Så och, och nu kommer det ju då. Det här är ju ganska intressant eftersom många av de här historierna, vad som hände det här året då, 1520, mm. är ju väldigt tveksamt. Hur mycket som har hänt och inte och hur det har gått till och sådär. Det här är ju klassiska berättelser då som vi bland annat framförallt har eh, historier, ja, en Peder Svart och tacka för. Och Peder Svart var ju anställd av Gustav Vasa. och mm. har ju förmodligen då skrivit på hans... Han har på hans eh, uppmaning Och det är Gustav Vasas ord i mycket Som eh, då återberättas här Så det är ganska Subjektiv skildring eh. Och Va Vasa har också berättat det här Förmodligen då långt senare eh, Efter att det har hänt Och hans eget minne kanske är <laughs> Lite sig och så med Vasa blir ju i Peder Svarts krönika Så blir ju han den här frihetshjälpen Och, och huvudkaraktären I en berättelse men de här ännu mer vidlyftiga skrönorna som ligger till grund för Vasaloppet och så de kommer ju inte från Peder Svart, Svart utan de kommer ju från 1600-talet och man håller på med göticism och tänker att Sverige är ett av de ursprungliga riken och goternas ursprungliga hem och man försöker utmåla hur fantastiskt Sveriges historia är och sen framförallt under 1800-talet och jag har ju tidigare haft den här käpphästen att 1800-talets borgare ligger till grund för allting och de är superfascinerade av Gustav Vasa och broderar gärna ut berättelserna. Officerare, konstnärer, folkskollärare. Det finns ju de här J.G. Sandberg-målningarna den en blond Gustav Vasa trippar omkring och gör olika grejer. Hans intåg i Stockholm till exempel. Så väldigt mycket av den här sagofiguren Gustav Vasa kommer från 16 respektive 1800-talet. Och ja, många av de här historierna eh, om hans eh, eskapader där i Dalarna jag kommer ju från 1600-talet som sagt Och inte från Peder Svart mm. Bara Utan Till exempel de här historierna När han är inne i någon stuga Och så kommer danska knäktar Vilket inte alls gjorde För det var inga danskar som jagade honom i Dalarna Utan det var ju svenskar faktiskt Som var kungatorna då Ja. Men så kommer de in där och han ska föreställa sig vara någon slags dräng. Och så står ju husfun till honom med en böjaspade i baken. Bara, Vad står det här och skriver om? Har du aldrig sett folk förut? Ut med sig i ladan och törska. Och så blir han ju gömd i, vid ett annat tillfälle i källan. Och måste i något slags stort kar ovanför det här locket. Ja. När danskarna då, inom citationstecken, citationstecken kommer in där. Och han gömmer sig vid ett tillfälle i ett hörlas och danskarna kör ju då stora spett in i det här för att se, liksom kontrollerat att inte någon är i och så blir han träffade i benet och, och blöder, men bonden skär bort en bit av hästens eh, hov istället och så skyller man på det sen det här är också en sån där grej som eh, alltså den berättelsen finns ju eh, i Europa också om andra hjältar som har försökt gömma sig och sådär ja, det hittar på det är mycket hittat på här. Men du var inne på det här med 1800-talet. Man har ju geft en, en bautasten <går> som kallas för Vasa-monumentet 1893 mm. i vid Siljan. Och då var det. Jag ska läsa lite här nu bara för det här. Evenfried Billengren hette den här Karl som höll talet. Han var ju mycket engagerad i Dalarnas forminnesförening. Och han sa ju där då att stod av brons. Marmor och granit kunna förvittra eller utplånas, de är och förgängelsens lagar underkastade. Men så länge som svenskt hjärta klappar för lagbunden frihet, reformationsvärldsignelse och nationell självständighet, ska minnet av din livsgärning store folkhövding och konung. Ej förblekna. Efterkommande släkten skådar alltid till dig, hedra vägbyta en för en ny tidsålder. Till dig, sitt fosterlands fader, skola, Sveriges barn, allt alltjämt blicka upp med tacksamhet, vördnad och kärlek. Det var ju lite av det här 1800-talsinställningen som du pratade mm. om. Då. Ja, det nationalromantiska. En lite, jag vet inte om den är tråkig, men en sån följd av det här är att Dalarnas särregna uppbrorsidentitet och att de faktiskt hade varit så starkt självständig del av Sverige. Den har ju tvättats bort. Istället har den här kunga, trogna, gömma Gustav Vasa mot danskarna myten tagit över. Så var det ju inte. Det gick ganska dåligt till en början när Gustav Vasa kommer till Dalarna. Därför att mm. där finns ju de här bruken. Och man har varit rätt missnöjd med att man inte har fått handla under de här åren. När, eller under den här tiden när Christian den andra har hindrat Hansan från att handla med Sverige. Så det har ju gått lite trögt i, i Dalarna. Och nu har ju det här lyft som man får handla om man är ganska nöjda. Och man är inte så brydd över Stockholms blodbad heller. Vad ska bönder och gruvarbetare bry sig om att några adelsmän och de barberar i Stockholm har blivit av med skallen? Nej, det var inte så att de tyckte att det här var det värsta de någonsin hört talas om. Mm, dessutom visste de inte riktigt om de skulle tro på allt Vasa sa, eller Eriksson. Precis, han kommer att... ju då först till Rättvik och sen kommer, det går inte bra där han får inte med sig dem, de säger att ja visst, det låter ju hemskt och sådär, men eh, vi vill ju inte göra ett uppe och själva utan vi måste ju ha vad alla andra tycker först och lite sådär. Han mm. tänker ge Vasa och vi kallar han Vasa här. Och yeah. så drar han ju vidare till Mora istället. Och så försöker han ju då eh, prata till dem då och hålla ett eh, uppeldat tal om Eh, vilken stolt tradition av eh, motstånd som de har där och de har alltid stött sturarna och, och sådär. Och han försöker förmodligen utmåla sig själv också som en av sturarnas talesperson då. Men eh, de vet ju inte vem han är. Han, här kommer en adelsman som de inte känner igen i bondekläder och eh, pratar någon fullständigt obegriplig dialekt. Och pratar om något slags blodbad som har varit och sa nej det tänker inte vara med på något uppror här inte. Så han får ju då därifrån. Han är på väg mot Norge, ja. Mm. Eh, där han Inte tänker, på skidor dock. Nej, absolut inte på skidor. Utan med snöskor kanske. Mm. Eller till häst och vagn. finns lite olika versioner av det. Men det som är grejen är att Kristan den andra, han ser sig själv som en stor förste i den här machiavelliska traditionen. Att man ska styra med järnhand och ända målen helgarmedlen och allt så. Så han vill ju inte ha en beväpnad allmåge. Utan han kommer ju med krav att alla bönder i Sverige ska lägga ner sina vapen. Och dessutom så kan han införa högre skatter på dem. Och Okej. det här... Nu, nu börjar det bli problem här. Det här är värre än några huvud, adliga huvuden som har rullat, tycker Särskilt de här eh, frihetstörstande bönderna i, i Dalarna. Ja, och smålänningarna som gränsar mot ja, Skåne det. och Danmark, de ska tänka, vi ska fasen inte lägga ner våra vapen. Det var det här jag var inne på förut, att en dansk kung kunde via på ett visst sätt i Danmark med bönderna där. Men det gick inte lika bra med samma inställning i Sverige. Och det är det som gör att man ändrar sig i mora helt enkelt. När man får mm. besked om, dels nya besked om det här blodbadet då kommer en Lasse Olsson och sen en snubbe som heter Ingel Mikkelsson och berättar om allt det här och att Christian har satt upp galgar alltså på sin resa tillbaka till Danmark på många ställen. <kör> mm. Och hänger folk helt enkelt som han inte har. Han fortsätter i dödandet genom Sverige vidare. Och så den här nya lagen om skatter och, och ta in vapnen. Då började de mumlas där bland dalkarren. Att ja, han kanske inte skulle ha släppt iväg den där Eriksson då. Och då när de hörde de som har kommit med de nya eh, beskeden. Vad hade ni hon en sån här? Oj, oj, oj. Då rådde de ju eh, dalkaren att sätta efter honom så fort som möjligt. Så det gör man då. Och hinner för att ta, eh, Vasa i Sälen. Mm. Och det är nu det börja kriget ordentligt. Eh, och eh, Vasa får ju då 16. Killar som ska vara då hans personliga livgarde Och sen så växer ju den här Bondarmen mer och mer Hela tiden Den första stan sägs det då som Ansluter sig till Till det här upproret Vet du vilken det är? Nej, ingen aning Du sitter i den nu Sitter jag i jävla Jo, ja. det gör jag <nå> <här> nu vet inte vad jag är Sitter jag? Ja, det är i alla fall den första stan som ansluter sig till upproret. Det är inte lätt när man åker runt så mycket som du är liksom det en glad Jag hade inte och, tänkt fråga om jag sitter i jävla. Jag hade tänkt säga jaha, är det jävle? Och hälsingarna uh, och uh, sådär ansluter sig också efterhand. Och till slut så är de uppe i eh, 15 000 man ju. Det första slaget som man... Eh, ja, den första ihopstötningen mellan eh, danska Lego eh, soldater i danskarnas armé mm. och den svenska upprorsslash eh, befrielsearmén eh, sker då vid Brunnbäcksfärja som det heter, alltså vid Dalälven. Då har ju Christian efter mycket av männen tagit lång tid innan han vägar att de går med på att det här är allvar. Yeah. Men då har man ju som sagt samlat ihop lite trupper från, som utgår från Västerås under ledning av eh, en Henrik Slaghäck, som då är bror med en biskop som heter Dedrik som är en av de stora höjdarna i Sverige i den här tiden. Eh, som är också mycket hatad och ondsint, den här Dedik. Men hans bostad ska då ha varit lite trevligare. Hur som helst så ledde han då den danska armén mot svenskarna vid Brunbäcksfärja och det gick åt helvete kan man säga <gård> de här danska trupperna var inte särskilt sugna på krig överhuvudtaget till skillnad då från dalkarerna som var väldigt inställda på, på ett slag och man tar sig också över dalälven på ett ställe där inte danskarna ser och det sägs då att det har kommit besked till danskarna om att svenskarna ska vara runt 20 000 då när man frågar hur är det möjligt att man ska kunna utspisa 20 000 människor. Då får den danska ledaren där till svar att de äter minstann barkbröd och vatten. Och mot sådana kan man icke tävla. Och, och så beslutar man om att dra sig där så fort som möjligt. Men man hinner inte retivera innan dalkararna är över dem. Om man tar sig över på andra ställen också. Och dalälven där. Och det blir ett stort nedelag för danskarna. Det här är den mm. första segen då för svenskarna. Men det är ganska intressant att det är inte Vasa som leder armén här utan det är någon som heter Peder Svensson. För Vasa till skillnad från till exempel framförallt kanske Karl XII eller Gustav II Adolf. Och, De här och ja Alltså han, han leder inte armén utan han delegerar hela tiden till så att säga underhuggare mm. som gör grovjobbet. Han är någon slags general istället här ja, han, Och han är väldigt, väldigt försiktig Det sägs att han, han går aldrig Till strid om han inte är helt säker på att han kommer att vinna Nej. Också. Men han leder aldrig arméer Det gör han väl aldrig under sin livstid Nej eh, möjligen då är det om Västerås Som följer på det här med Brunbäck-Sverige Syftet var ju att gå mot Västerås eh, Och när man har danskarna vid Brunbäck Så då, då satsar man på västerås med. Man hade ju då innan det här också övat armén, det var ju bara en bondearmé. men man hade ju gett dem nya vapen i form av pikar som man hade tillverkat och sådana där saker. Och delat in armén, det hade ju Vasat sett till att göra då i olika enheter så hade man sett, utsett lämpliga chefer till varje enhet och organiserat och haft sådär. En av de här ledarna som man hade utsett hette Peder Ugla. i alla fall så var han en av cheferna för en av enheterna. Som hade till uppgift att anfalla Västerås från västra sidan. Och det slutade med att Ugla hade intagit Köping. Och i Köping så började de här, hans avdelning att festa lite väl hårt. Så de blev svinfulla. Och han hade inte satt ut några vakter eller någonting. Det var en ganska ung kille den här Ugla som kanske inte hade... Han hade inte tänkt igenom saker och ting så mycket innan han blev full. Och, och inte hans eh, soldater heller. Så eh, på natten där den 26 april så kommer danskarna in i Köping. Och det finns inga svenskar som eh, utav hans avdelning ska bekämpa dem. Utan de blir älhuggna allihop i sina sängar. och ligger eh, fulla helt enkelt. Och det var ju den eh, delen som skulle anfalla Västerås från västra sidan. Så det var ju ett nederlag för Vasa men det visste inte han om när han själv gick mot Västerås och sen intog staden 29 april ändå faktiskt utan eh, Uglas hjälp. Men eh, det var inte Vasa som ledde arméerna då heller egentligen utan eh, han var i bakgrunden men han var ju med där på något sätt i alla fall. Det var en mm. mycket hård steg då vid Badlunda Åsen heter den nordväst om Västerås där de här pikarna som man hade tillverkat kom till stor användning mot eh, det danska kavaleriet eller det är ofta inte danska utan det är legoknäktar som sagt men det är enklare att säga danska ja. man intar ju eh, Västerås då men eh, danskarna flyr ju till eh, till slottet och gömmer sig där och håller ut ganska länge sen är ju lite sådana här eh, slag då man får ju försöka inta stad efter stad man tar ju Uppsala också mm. eh, 18 maj eller något sånt där eh, som man eh, anfaller Uppsala klockan två på natten och man börjar lyckas inta den stan med då. Men de stora starka fästena är ju Stockholm och Kalmar och Örebro och sådana här. Och för att ta dem behövs ju egentligen annat än de här bonda arméerna. Precis. Kristian sticker tillbaka till Danmark i januari 1521. När han lämnar danska eller tyska fogdar på de slotten som han kontrollerar. Och... Man kommer ju behöva annat än bara bonde arméer för att kunna ta de här stora festerna. Och man får väl säga så att här har väl svenskarna och Gustav Eriksson lite tur igen. För när han lyckas besätta Stegeborg så får han ju på köpet en legosoldatsofficer som heter Bernd von Mälen. Ja, och han svänger ju. För han får ju ett då av Vasa att gå med oss istället så ska det ordna sig. Så då gör han ju det där. Ja. Efter lite betänketid. Nu blir det möjligt att knyta Lübeck till sig också. Dels för att det har svängt så mycket att Lübeck den här stora mäktiga staden, ser att här har ju svenskarna en riktig möjlighet att liksom spränga upp danskarnas övertag. Och dessutom säger ju von Mälen, han har väldigt bra kontakter i Lübeck, vilket också Vasa har. Och man kan få fixa fram mannar och framförallt skepp så att danskarnas dominans till havet stryps. Mm, det är det som är den stora grejen. För det hade ju inte kommit in när jag... Alltså eftersom danskarna hade blockerat all handel med sin flotta och svenskarna inte kunde göra något åt det eftersom de inte hade någon flotta så hade det inte kommit in några importvaror till Sverige och det började bli rätt stor brist på det här. Så man behövde verkligen skaffa fram en flotta här och då är vi tur att han har sina polar i Lybeck där. Vasa. Däremot så får de får ju ganska bra villkor i Lybeckarna. Mm. För svenskarna har inte mycket val. De behöver ju pengar och legosoldater här. Så eh, de lovas ju i princip få monopol nästan på svensk handel sen. Ja, tullfrihet och så. De är ju så, alltså Det här är ju sluga affärsman hela, ja. hela tiden. De har alltid pengarna på rätt häst. En väldigt slug sak eh, ska ju ha varit då när lybeckarna går ihop med svenskarna och de har fartyg tillsammans som ska bekämpa eh, danskarna. Då eh, sa Norrby som en eh, av de danska eh, mycket framgångsrika fartygsledarna, kaptenerna hette, amiralerna, var på väg till Stockholm så kunde Lybeckarna ha sänkt honom och hans flotta. Men mm. de an släpper Anka istället och låter honom vara. Och då har man tänkt så att jaha, men de var ju i krig här och de kämpar ju tillsammans, svenskarna och Lybeckarna, varför gjorde de inte, stoppar de inte någon? Nej, för Lybeckarna säger, nej på att svenskarna och danskarna håller på att kriga med varandra. Ja. Yeah. Det, det var inget problem där liksom de, Men sen kommer då Löbeckarna att mer officiellt Gå i krig mot Kristian och Ander Därför att han Han bekämpar ju dem och då kommer de Att bekämpa honom För han hade ju idéer om att upprätta Danmark som något slags stort handelsimperium Då istället och Ja det är väl kanske viktigt Ljubeck. Ja det är väl viktigt att poängtera det att som du säger, Christian andre. han var väldigt intresserad av handel och så. Hans idé var ju att ett stort nordiskt handelskompani med Köpenhamn som bas. Mm. Och han hade ju sitt stö starkaste stöd i Köpenhamn och i Malmö som skulle verkligen ha tjänat på det här. Och därför så gör han ju också att han är inte så populär i Lübeck. En till sån grej som lybäckarna gör Är att när de märker att Kristian II stöd i Danmark Framförallt bland den gylländska adeln Är inte så starkt heller Det är att de pumpar in massa pengar I Kristians farbror Fredriks uppror mm. I Danmark Så att helt plötsligt så Lyckas ett uppror i Danmark Och Kristian är inte ens kung i sitt eget land längre Nej. Det här har vi verkligen för Fortuna, alltså lyckans gudinna, svängt emot honom. Bara mm. för två år sedan satt han och skola i Stockholm med hög huvudet av alla sina fiender. Och nu måste han själv då fly från Danmark till Holland. Ja. Yeah. Så att nu är då alltså Gustav Vasas ärkefiende, Christian Tyrann, som man kommer att kalla senare, mm. borta ur leken. Precis. Det här stora nordiska riket, är två stycken upprorskungar, Fredrik och Gustav, som har delat bytet mellan dem. Mm. Den 21 augusti 1522 så utses Gustav Vasa till riksföreståndare också i Vastena. Och det är en bra grund att stå på. Där utses han ju då också av landskap som tidigare egentligen inte har varit helt kopplade till honom. Som Östergötland och Småland och Västergötland. Han har ju hållit till mer norrut egentligen. Men nu erkänner representanter från de här landskapen också honom då som riksförståndare. Och det är ju ganska viktigt då. Det är ju från, från därifrån som det verkligen blir ett krig mellan Danmark och Sverige. 15 alltså augusti 1522. Och inte bara ett uppror med massa bönder som har en bondarmén. Gustav Eriksson när han blir riksföreståndare då blir han det under titeln Hövitsman över Sveriges Allmåge vilket är en bra titel men det är inte alls lika bra som Evig försvarare av Brasilien ja, Det är viktigt där med titlar tydligen 1523 så då går också svenskarna in i Skåne och in i Blekinge och in i Norge. Man mm. tycker inte att det är självklart att de här områdena skulle tillhöra Danmark. Nej. Eh, faktiskt. Eh, så nu har det då svängt verkligen emot eh, de stackars danskarna här. Eh, den 27 maj så göras också Kalmar i och med att eh, rykten börjar gå in i Kalmar om att eh, legoknäckarna där har fått order att om de inte kan hålla eh, stan så ska de eh, ha ihjäl alla bovjare och bränna stan och sen fly till Visby. Och när bargarna får höra det här, då tänker de att det här, det här var inte så kul. Då hjälper de alltså den svenska belägringsarmen och håller en av portarna öppna och släpper in svenskarna. Och då har ju ett viktigt fäste fallit. Sen då under juni så kommer då tuen, eller man ska säga, till Stockholm. Det är ju det sista Festet och falla i Vasas händer Och innan det har ju de till och med blivit kung då. Yeah. Vet, vet du vilket datum? Det är ju samma dag som Svenska flaggans dag. Ja, just precis. National Men jag vet, jag vet inte vilket datum Allvarligt! Nej, nu är det stor vet Jag vet inte vilket, vilket datum som är Sveriges nationaldag, Robin. Nej. Det här är hysteriskt roligt. 6 juni, ringer några klockor? Ja, just det, ja. ja. just det. Ja, det är inte någon större flagg viftare till den. Men ja, det är inte bara därför som det är Sveriges nationaldag. Utan det är också 1809 som vi får en ny författning då efter att Gustav IV Adolf blev avsatt och sådär. Men mm. visst att Gustav Vasa utropar som kung då är en av anledningarna till att det är Sveriges national då. Intåget till Stockholm, det är väl i princip regisserat? Ja, det är möjligt. Alltså Stockholm kapitulerar den 16-17 juni. Då har de haft det ganska hårt och jobbigt där inne. Och man lyckas ju då i alla fall få till en, en del med svenskarna att man ska få behålla livet, de danska soldater som är kvar där. Och att man ska få behålla sina ägodelar och så också. Och det tycker Vasa att det är tillräckligt bra. Så på midsommarafton 1523 är det ett mycket pampigt intåg som sagt. Så det är nog ganska regisserat. Ja. För jag tänker det att Lübeck och Hansan då det passar ju dem att Norden ska vara ett antal mindre stater och att det är lite kaos och så. Framförallt när de kan placera Gustav Vasa på tronen som är en kung som helt enkelt han är skyldig dem massa pengar. Mm, det är ju skitbra och de, Ja, och de kan förhandla fram lite bra avtal. Dessutom blir de av med Kristian den andre och de får en, en person i Danmark som de hellre vill ha. Och jag tänkte det här att Gustav Vasa suktade efter Norraboesländ och Skåne och så, men när Lübeck går in och stödjer även en dansk kandidat till tronen, då blir inte det intressant att de ska sponsra att Vasa ska ta över delar av Danmark. Mm. De är ju väldigt viktiga här veckorna. Ja, och det är ju en annan historia Hur han kommer att hantera dem sen mm. eh, Egentligen Det är lite klocker och grejer som man lägger beslag på I Sverige och sådär Och sen Kan vi återkomma till det Någon annan gång kanske Men 1 september 1524 Så träffas ju eh, Vasa och eh, Fredrik den första i Malmö och man håller då Malmö recess som det kallas. Mm. Och här slutar man då ett avtal att man ska hålla freden och vara goda grannar. Och det måste man ju säga att Sverige och Danmark har varit sen dess. Det har bara varit skimrande <laughs> rosenrött trevlighet och inga... Daniel inga... Hermansson, är du ironisk nu? ganska ironisk. <laughs> det vet, jag förstår du Tänk, tänker du på ja, den här nej, fotbollssupporten som inte... åkte in och ja, sopade till den tyska Det var precis domaren. som jag tänkte på, ja. Det, det var ju den största kulmen på eh, alla elakheter som svenskarna och danskarna har haft med varandra. Nej, det var det ju kanske inte. Men eh, ja, det har varit mycket elände som såg också. Mm. Men en ganska rolig formulering. jag goda grannar. Ja, det är en väldigt rolig formulering. Och det är i alla fall här... Och avslås ju då den danska kungens, vad ska man säga, krav på den svenska kronan. Mm. Han erkänner ju här då att okej, okay, ni är ett eget rike igen. Och här drar Precis. ju verkligen Kalmarunionen en gång för alla. Och Sverige blir väl Sverige, alltså Sverige var ju Sverige innan men det är ett eget kungarike nu. Ja, Sverige blir Sverige innan, eller Sverige blir Sverige här på så sätt att Sverige är Sverige och Finland och de norra delarna av Sverige är inte Sverige men, men den staten ja. som vi fortfarande bygger vidare på mm. den är ju här. Ja, fin de finska slotten hade ju då övrigt danskarna kontrollen över ända fram till hösten 1523 och då, ja. då kapitulerade de eh, Det blev ju aldrig några bonduppror i Finland för att där ställdes inte samma krav på dem att de skulle lägga ifrån sig vapen att de skulle betala extra mm. skatt och så. Det sista, det sista, vi har ju sagt att vi inte ska gå in på Gustav Vasas regim och på reformationen och allt som komma skall, men ska man säga vad som hände med Kristian den Andre i alla fall? För det finns ju en legitim kung ute på rymmen i Europa nu. Han sitter ju där i Holland och trycker. Dessutom så har han ju Karl den femte, alltså den tyskromerska kejsaren som svåger. Så han är inte utan betydande kontakter. Kristian II planerar ju ett till anfall och 1531 så kom ut angrepp från Kristian II. Han går in med stor lego styrka i Norge, Danmark och Sverige tillsammans. Besegrar honom. Han blir fångad, spärras in på ett danskt slott resten av sitt liv och där är ju den verkligen slutgiltiga punkten i Kalmarunionen. Ja, han har ju då blivit utmålad som med viss rätt åtminstone en stor skurk särskilt i svensk historisk skrivning men han kallades eh, Tyrann redan under, under den tiden han höll på. Ju. Eftersom ja. han, han hade gäll, eh, lite folk på något kloster i Nydala. Eh, och munkarna där skrev i sin bok att eh, Christian Tyrann var här och härjade. Och det och är väl det första ordet, gången han kallas för Tyrann. Då. Det var ju det sista han gjorde, 1521 innan han stack från... Stock, innan stack från Sverige. Döda några munkar sen drar vi till Danmark. Så att det skulle hinnas med också. Hur avrundar vi det här då? Ja, vi avrundar väl det här genom att säga att eh, som vi sa tidigare att Sverige eh, är självständigt i och med det här och befrielsekriget eh, är över 1523. Ja. Och att Förhoppningsvis har ni fått lite feeling för att de här sagorna om Gustav Vasa Ja, vissa av dem kanske har någon fot i sanningen Men att det här kriget formas som det faktiskt gör Handlar ju väldigt mycket om tillfälligheter Och det handlar om ekonomiska intressen Det är ett litet kaos som landar med två stycken självständiga nordiska stater Så är det. Ska vi ta ett historiska hatten på det? Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir det värre än Herman men, men, det, men det finns i alla fall Nu har vi hört Edvard Bloms ljuva stämma igen. Och ja. vi har... Har du med i hatten? Jag har med mig hatten. För nytillkomna lyssnare så berättar vi då att Historiska hatten är en historisk lek där vi drar varsin lapp ur en hatt och där får vi två stycken historiska personer som vi sen ska utse en person till en hjälte och en person till en skurk. Vi ska hissa och dissa. Och eh, vi har ju fått eh, förslag på Facebook om att man skulle göra så att man drar en lapp och så ska jag då försvara varför den person som står på min lapp är en hjälte eller en skurk. Ja. Och det är en bra idé och vi tar emot gärna idéer om olika moment och så här som vi ska göra. Men just nu så sitter vi på olika platser och då skulle det bli att jag får försvara eller kritisera de personer jag har i min lapp här. Som det känns ju roligt. också som någon typ av febermardröm att jag då ska sitta och försvara Paul Pott mot... <laughs> Ja men det kan ju bli lite Man måste ju. Jag, jag vet inte, du drar upp Tage hör. Elander Och jag drar upp Paul Potter, Och då ska jag sitta där Paul Potter, Han dödade Ja men läkare. då får du säga någonting att, ja, men Han log mycket och verkar snäll och och Då sådär. ringer jag Jan Myrdal Ja han vet ju vad man ska säga Om Paul Pott Men, har men en vi får se hur vi gör med det där. Nu ska vi se, nu du har en lapp också Det ska bli spännande Vad vi kommer fram till Oj ja vill du börja? <laughs> Just det då. Jag har Elisabetten första. Just det. Det är då den engelska drottningen på 1500-talet. Mm. Och då har jag jag har Eller Michel 1400-talet. Ja, vem har du? Michel Gorbachev. Rysk frihetspoetare. Ja, aha. Oj då. Vad har du att säga om Gorbachev här är Spontant. Ja, det här är alltså en sovjetisk, rysk före detta partiordförande som hamnar i slutet på den sovjetiska unionen. Ja, det blir i slutet. Det är ju hans förtjänst delvis. Ja, men inte nödvändigtvis medvetet. Utan Nej. han kommer ju in i sånt läge då han vill öppna lite grann på locket. Det är en klassisk här och ger folk lillfingret och sen... Och om hela handen istället. Lite så, frihet gick inte. Så det är Perestroika och det är Glasnost? Glasnost är öppenhet och Perestroika är ju, ja men det ekonomiska reformen helt enkelt. Ja, precis. Att lätta lite grann på reglerna. Ja. Men Elisabeth den första, ja, var, det var ju hon som krigade med Spanien och sådär och vägrade gifta sig med Erik den 14 och, och så. <laughs> och, och hon gifte sig inte alls, helst utavligt väl. Nej. Eh, och det var också hon som... Ja, hon var ju väldigt förkämpig för protestanterna och sådär. Och, och så. Vad Men hade hon inte ihjäl den här syran också? Eller... Blod... Bloody Mary? Ja, hon dödar den katolska skotska drottningen. Ja, så är Men de var ju systrar. Jag är inte helt säker om de var Nej, systrar. kanske inte moster eller något då. Men hon hade ju ihjäl henne i alla fall, för hon var ett hot. Mm. Hon var ju det, ganska hård Och det var ju den provokationen som skickade in britterna i krig Mot spanjorerna Ja, hade inte Filip den andra då Som var spansk kung, hade ju också Frågat om han fick gifta sig med henne Och det fick han ju inte väl Så mm. han kanske var sur över Jag har ingen feeling för vem vi ska utse som skurk ja, Det här respektive. var inte helt lätt faktiskt m Nej, för båda förtjänar ju vara och Eller ja, kanske inte Lisa så, varför skulle hon vara hjälte Ja, det är kanske vissa som tycker Ja, min spontana känsla är då att Elisabeth den första religiös fanatiker, drar igång det här stora omständiga kriget delvis baserat på religiösa skäl. Medan om man vill kan man lyfta fram Mikhail Gorbachev som den här ryska frihetshjälten. Han som... är ändå en av en bättre sovjetiska diktatorer i alla fall som oförvilligt eller ej till att det tar slut. Mm. Och som sen i de fria valen efter bara får någon procent, en procent ja. av rösten eller någonting. Ja, inte miljökämpen nu för den här gamla gruppen. Han finns på också. Twitter förresten. Ja, men är han på Twitter då måste han ju bli hjälte. Ja. Han kanske kollar på hashtag hist och ser alla eh, kommentarer som finns där. Köper vi det att Elisabeth är skurk? Ja, Elisabeth den första... Eh, det drottning av England är Skurken då eftersom hon eh, avrättar folk till höger och vänster som inte håller med henne. Eh, och eh, Gorbachev blir hjälte. Mm. Vad kul. Kul för Gorbachev. Ja, det inte var idag han blir hjälte. Nej, det kan han få. Den gamla räven. Nu ska vi avsluta det här skeppet och då ska vi säga att vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av historiepodden. Det, jag tycker det var intressant att prata om Sveriges 1500-tals historia med Daniel Hermansson här. Om ni tyckte det var intressant... Tack om ni... samma! <laughs> om ni tyckte det var intressant, varför inte höra av sig? Hashtag histpodden funkar på Twitter, den funkar på Instagram. Annars ja, den funkar på andra ställen också, men det är de två ställena vi kommer kolla efter den på. <laughs> Sen kan man gå in på Facebook och skriva lite grann. Eller om man tycker om att skicka gamla klassiska e-post så kan man göra det på historiepodden snabla Vilken otroligt bra sammanfattning av det här. Mycket... Bra Du mm -hmm. gjorde en bra inledning också Förutom att den var otroligt krånglig Då får du hellre hitta på någon Vad heter det, någon avskedsfras Istället Ja, håll, håll i hatten nu För, <laughs> för nu Kommer en riktigt avancerad Avslutning Ha det bra, hej hej Hej då är.